Помітили прикмети на коробі. Знак від фірми «Сірий прямокутник» і в ньому дрібний образ трилисника. Можливо, в коробі раніше були сушені медичні трави. Підійшовши до дрібного столика, обвинувач взяв від урядовця фотокартку і ставить таїсі перед очі. Чи тут знак, що був на коробі? Так, цей. Чи ви домагалися розкрити справу? Дуже. І я каюсь, бо я звела вину на нього, зламавши свою обіцянку і рознесла як божевільна підозру. З нею довірилась потім людині, що ганчірняно розтріпала її на кожен вітер, хоч слово давала змовчати. Тут я, злочинниця, повірила в фокус тих двох, вказала в сторону Клепарда і Чойса. Вони при допитах піддурили фотознімком. Згадувати гідко який фальш. Переконали в зраді Олега і зіпхнули мене в прірву. Знімок я потім випадково побачила з рук господині в порнографічному журналі, котриць перехожий покинув біля будинку, і розкрито було якраз там. Чи могли б доказати, маючи на руках попередній знімок? Ні, показавши, що вони сховали в шухляду і, певно, знищили. Звідки візьму? Ви повірили, скажімо, жартові замість своєї любови. Думала, всі в такій службі чесні, без винятку. Але то помилка. За неї заплачу через життя. Тепер знаю, який зміїний круг обвито заклятими кільцями довкола на погибель підсудного. А я, збезумівши, вказала, куди їх вести. Мене посадіть переступницею. Не його. По раптовому скрикові змовкла. Чому підсудний заперечує очевидні докази? І я заперечую, вони без жодної очевидності. Ви незряче на правосуддя, кожна дрібниця вами вкреслена, а найбільший доказ вдача безвинної людини ні. Він поводиться, щоб бути в провині, самогубець, несвідомий проти свого переконання, подібно в сні кидаються з вікна високого поверху.